Палахнула від недопалка священника Кочегара, але, як плескала Микитиха по селу, навіть волосинка даремно з голови не падає. І той, хто посадив цю вербу, той її тепер і знищив. А хто посадив, бігме, Боже, не скажу, ножем ріште ми, не скажу. Він так ніколи і не запитав у неї, хто ж посадив цю вербу». Бажання вирухнутися переросло у життєво важливу потребу, і вона повернулася на бік. У поле зору потрапила керамічна ваза для підлоги, яка лежала на боці і з горла якої стерчала зіпсута і ікебана із засушених рослин. Цій вазі пощастило більше, її кинули на килим, де не так твердо і холодно, як на голому лакованому паркеті. Погляд зачепився за стіл, сервірований на три персони, і зупинився на ньому. Вона планувала, насолодившись до схочу своїм тріумфом, запросити свого ближнього до столу. Але не так сталося, як гадалось. їжте моє тіло і пийте мою кров. Не дурій, прошу тебе, не дурій. Його вселенський конфлікт Зі світобудовою завершився компромісом. Лікувати людей він не буде, а лікуватиме їхні зуби, що з медициною має зв'язок далекий і неістотний. Септо білий халат і шапочку вирішили залишити, а замість фонендоскопа дати до рук борувальну машину. Але коли мама з татком всіма правдами і неправдами запхнули свого синочка до медичного інституту, на найкрутіший стоматологічний факультет студент, роззирнувшись і побачивши, як живуть люди у місті, вирішив, що житиме не гірше, а про село згадуватиме лише в страшних снах. Зобов'язавши батьків нашкребти трохи грошенят, продайте бика, а не вистачить, той хату в селі. Адже в центрі вам пропонували квартиру. От і переїдьте туди, навіщо вам? господарка у селі. Він безболісно пережив горизвісний розподіл. Молодого спеціаліста направили на роботу не в якісь там задрипані жаб'ячі лапки, а в щойно збудовану поліклініку в новому мікрорайоні міста. Поступово він вибив собі повну ставку і окремий кабінет у поліклініці. З гуртожитка переселився до власного будинку. А головне – Зарікся на віки вічні стрявати у конфлікти, чим заслужив славу, коли не пробив нового флегматика. Оглядаючись на себе 12-річного, він дивувався своїй тодішній затятості, але й вчасно згадував про перехідний вік і переставав дивуватися. Щоб зрозуміти, наскільки вона була колись щасливою, треба було опинитись у ямі. Усі ці чотирнадцять років вона тримала руку на пульсі його життя, дивлячись крізь пальці на всіх його жінок, знаючи, що жодна з них ніколи не зітре з його пам'яті фаєрично яскравих спогадів про його зірку. Була свято переконана, що варто поманити пальцем, як він прибіжить, немов пес на шнурку. Просто він їй не потрібен, тому вона дозволяє йому жити, як заманеться. А насправді вона чекала на його повернення. А він узяв і запропонував руку і серце іншій жінці. Це був дошкульний удар. Вона заспокоїлася тільки тоді, коли побачила ту іншу. Непоказна сіра мишка, настільки довірлива і наївна, аби повірити, що в неї може серйозно закохатися такий чоловік. Ця жінка не становила реальної загрози, тільки треба було не лінуватись і викопати достатньо глибоку яму. І вона взялася до роботи. Результат не забарився. З того місця, де вона лежала, видавалося, ніби над столом полахкотить заграва, так яскраво виблискували у світлі люстри порцеляна і кришталь. Вона все життя любила блиск і вишуканість дорогих речей. Ти ж усе моє життя спаплюжив, виродку. Одного разу його медсестра, поважна пані Ніна, сіла перед ним і поважно мовила. А чи не час вам, Григоровичу? Зав'язувати з вашим холостяцьким існуванням Невже надумали розлучитися, Ніно? А куди ваших дітей подінемо? Здамо в інтернат? Ні Я підшукала собі заміну Ага Два місяці тому Ви вже приводили до мене на оглядини одну кралечку З кровофорцькими ногами і бюстом Памели Андерсон але коли я звичкою заглянув до неї у рот, що я там побачу, моя кохана Нінок? Глибокий, просто глибочезний з двох молярів. Чи ці кралички ніколи не дивляться на свої зубки? Чи вони вважають, що дірки можна заліпити орбітом? Як думаєте? Ну і запломбували б їй ці моляри, подумаєш, робота? І як я, по-вашому, міг би цілувати жінку з кожною пломбою і коронкою, якою мав щастя особисто ознайомитись? Вам, стоматологам, важко догодити. Але майте на увазі, за статистикою, що старші батьки, то вища ймовірність народження у них неповноцінної дитини. Чого дивитися? Гени штука непроста. Вам уже 32. Ось... Народиться у вас виродок, згадаєте і Мічуріна, і його горох, і мої слова. Менделя, Нінок, Менделя, яка різниця? Але цього разу я подбала про вашу делікатну стоматологічну душу. Зубощелепний апарат у цієї дівчини ну просто ідеальний.